38. fejezet 2015. Szíria Hallom a lihegésemet, és tudom, hogy az operációs központban is hallják. Sőt, látnak mindent, amit én is látok. Omladozó falak, halvány szálló por és a téglák közt megbúvó mind mindössze, ami fogad minket. Fent, olvasom b egyes szájáról a szót, miközben a plafon irányába mutogat. Ő az egyetlen, aki képtelen megtanulni, hogy a tátikának semmi értelme. Már azért is picsán fogják rúgni, mert nem húzta fel a maszkot és világít a bőre, mint valami kibaszott reflektor. Az aláhulló vakolat porfelhőt alkot, ami azt jelenti, hogy talán vannak fölöttünk. Cél, bravo. Irány az emelet. Egymást biztosítva osonunk előre. A lépcsőnél pihenünk egy darabig, és bevárjuk a dronról a hőtérképes infókat. Lehet, hogy ostobaságnak tűnik, de még egy kommandós is különbséget tesz az elnök és a pentagon által kiadott parancsok között. Noha kép egy és ugyanaz a kettő. Persze nem végrehajtásában teszünk különbséget, csak úgy a saját agyunkban. Különös érzés magától az államok első emberétől egy műholdas hívásban parancsot kapni, amit inkább helytállóbb kérésnek nevezni. Egyfajta segélykiáltásként tekintünk rá. És ha valamiért megéri ez az egész, akkor ez az egyik oka. A felismerés, hogy több millió emberből te vagy képes megoldani egy bizonyos problémát, hát nem találok rá kifejező szót, de egy biztos, a szemem könyvbe lábad ilyenkor. Bravo tiszta, az épület tiszta, az egész negatív. Jön az info, mire páron egymásra sandítunk. A tiszta azt jelenti, hogy nincs nyoma életnek, tehát embert nem látnak. Élő embert nem. És tekintve, hogy a túszoknak itt kéne lenniük, ez kurva szarhír. Vagy nincsenek itt, vagy már kihűlt a testük is. Az iszlám állam terror cselekményei megszaporították a mi munkánkat is. Növelték a kockázatot, Szíriában már szinte hazajárunk bevetésre. Tulajdonképpen a mostanira is számítottunk egy jó ideje, ugyanis amerikai és európai újságírókat ejtettek túszul. A hírszerzés megadta az objektum koordinátáit, ahol a túszokat találjuk, a több hetes húzavona inkább csak azon volt, hogy meg lehet-e egy ilyen szabadítási akciót oldani légi rajtaütéssel. Nyilván nem, de ezt nehéz volt elfogadni a Amerikának, ugyanis a szárazföldi akciók már egyértelmű szuverenitást sértő támadásoknak vehetők. A régi nevén nevezzük simán háborúnak. Mivel azonban amerikai életek vannak veszélyben, az elnök úgy határozott, hogy nem ülhetünk tétlenül. Információink szerint más választása nem is igen volt, mint útjára indítani ezt a bevetést, ugyanis a Pentagon egy fenyegető e-mailt kapott, amiben az iszlám állam kerekperec közölte, hogy a tungszakat hamarosan kivégzik. Versenyfutás az idővel. Onnantól, hogy katona leszel, főkép, ha különleges alakulatban szolgálsz, másról sem szól az életed, csak a percekről és a másodpercekről, amikből az örökké valóság áll. Időben odaérni, időben meghúzni az elsütőt, időben dönteni, időben visszavonulni. Mindenhez köze van a pillanatnak, amit okosan kell megválasztanod. Sokszor azt mondta a kiképzőnk, hogy az idő a barátunk, de én olykor pont az ellenkezőjét érzem. Ha itt van, és szorosan ölel, könyörögsz neki, hogy hagyjon békén, múljon el. Ha meg hűtlenül elrohan, csak megkövülten ámulsz utána, amiközben kiabálnád, gyere vissza, pörög vissza. Ja, szerintem az idő nem a barátunk, hanem a csajunk. Vagy pofára ejt minket, vagy ránk akaszkodik, és megfojt. A közép úttal még nem sikerült találkoznom. Fölfelé haladunk a lépcsőn, idegen mozgást nem észlelünk. Ezért nem fékezünk, minden másodperccel közelebb jutunk a célponthoz. Fogalmunk sincs, mire számítsunk. Kaptunk egy tervrajzot, de az objektum középső része egy hatalmas fekete lyuk, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk, hol állnak a falak. Hol rejtőznek menekülési útvonalak, vagy pontosan melyik sarokban lelünk ellenséget, vagy túlzt. Persze van ilyenkor egy általános tézis, ami a tapasztalatra épül, hiszen a szakemberek általában tudják, miként épülnek támaszként egymásra az ilyen épületek helységei, de ezek csak feltételezések. Minket is érhetnek meglepetések. Csak az a különbség, hogy minket megtanítanak arra, miként bánjunk el a meglepő helyzetekkel. B1, Norton, és B2, Stone. Felérnek, gyorsan eléjük osonok, mindenki a falhoz simulva vár pár másodpercet. Ismét fújtatunk, de ez nem a fáradtság, ez valami más. Adrenalinnak hívják. Póllal már többször átdumáltuk, hogy sosem a haláltól félünk, mert az csak úgy jön. Bum, és kész. Nekem az is ritkán fordul meg a fejemben, hogy túl és megkínoszhatnak, pedig sok bajtárs ettől retteg. Számomra a rémálmot egy olyan mészárszék jelenti, ahol nők és gyerekek vannak, mert ott hiába végződik sikerrel az akció, én kudarcként tekintek rá. Pól kerül elém. Felemeli a kezét, mire bent tartjuk a levegőt. Nem hallani semmit. Jelet kapunk. Pól az ajtónak ront, de nem jut be rajta, lepattan róla. Az egyik társunk előre szalad az ajtónyitó eszközzel. Ő fog minket beljebb tessékelni. Pár másodperc és minimális fizikai erő kell a bejutáshoz, ha rendelkezünk hidraulikus feszítővel. Talán gyorsabb a robbantás, de most mindent zajmentesen akarunk megoldani. Túl nagy az objektum, félő, ha máshova kell mennünk és zajcsapunk, nem tudunk rajta ütni. A kiképzésünkben elég sok időt szenteltek arra, hogy miként jussunk be zárt ajtók mögé. Leginkább három változatot használunk. Az egyik a robbantás, és ez egyikünknek sem okoz problémát, mert a kémiával úgy képben vagyunk, mint az egyszer egyel. Ha csak egy kis üzemanyag vagy alkohol áll a rendelkezésünkre, vagy egy használaton kívüli spray, mi akkor is össze tudunk dobni egy kis játékot. A leghalkabb módszer a zár bütykölése. A kiképzésen zárszerkezetek elé ültettek minket a kezünkbe, adtak egy drótot, és a feladat az volt, hogy minél több zárat nyissunk ki, minél kevesebb idő alatt. Páran versenyt is indítottak maguk között, de igazából egyikünk sem nevezte ezt a kiképzés nehéz részének. A harmadik módszer, amit jelen esetben használunk, egy Dorr nek nevezett eszköz. A zárral bíbelődésre nem maradt időnk, mert félő, hogy az emeleten meghallják, hogy már lent bejutottunk, a robbantás meg azért nem jöhet szóba, mert a túlszok is veszélybe kerülhettek volna. B-5 Campbell a nyíláshoz illeszti a hidraulikát, közben Stone a kezét feltartva számol vissza. A lélegzetemtől alig hallom a hidraulikát, ezért csak Stone kezét figyelem, ha zéro, indulás van. 3, 2, 1 Pár másodperc alatt benyomja a feszítő az ajtót, a szó szerint kitárul, innentől nincs tökölés, mi is berontunk. A felszálló portól alig látok, ezért a földet kémlelem. Tisztulni kezd a kép. Csapkodást hallok, de rájövök, hogy azok csak madarak. Megszűnik a lábdobogás, nincs mozgás, és a látótér is tiszta. Semmi. Négy kibaszott fal. Egyszerűen semmi. Körbehelyezkedünk, mintha lenne mit biztosítani, pedig itt nincs egy teremtett lélek sem. Kudarc. Mindegyikünk sisakján van kamera, így nem kell nyilatkoznunk, mi is van a helységben. Üres! Hallom a fülesben a kérdést. A fegyvert még célra tartjuk, gyorsan válaszolok. Tiszta. Picsába. Igen, azt hiszem, mi is pontosan ugyanezt érezzük. Hova menjünk? kérdezi Paul Mindjárt küldi az adatot a drón. Barátommal egymásra pillantunk. Az adrenalin fogságában egy helyben ácsorogni, parancsra várni, miközben életveszélyben vagy, és a bevetés nem sikeres, a legnehezebb. Sehol sincs ember, suttogja. Azt mondták, itt lesznek. Hogy a faszomba lehet ez? Fakat ki sztón, mire én kisé elernyeztem az izmaimat. Kifelé. Jön a parancs. Madárka mindjárt ott. Akció vége. Bár nincs ellenség, de úgy hátrálunk ki, ahogy szoktunk. Minden lépésünknél biztosítjuk egymást. Érintéssel és kézjelekkel kommunikálunk. A földszintre érve már halljuk a Black Hawk hangját. Idefelé jóval arrévereztet le minket, hiszen ellenségre számítottunk, most azonban már nincs értelme az akciót csöndben folytatni. Kirontunk, a kötél már a földön hever, a megszokott sorrendben követjük egymást. A második sorba állok, rögvest följebb repül a helikopter, ezzel megemel minket. A súlyunk nem kicsi, így erősen kell kapaszkodni. Kb. 15 perc múlva érünk földet, de mindegyikünk tombol. Paul lecsatolja a testére erősített lőszertartókat, én lehúzom a kesztyűmet és kioldom a sisakomat. – Kurva jó! – üvölti. – Ennyit a hírszerzésről. És majd megint mi leszünk a balekok. Tököm is tele van a sok puha pöccsel, hogy még azt sem tudják megmondani, hova menjünk. Semmelyikünk sem csitítja, mert egyetértünk vele. – Ha kiszivárog egy sikertelen akciót, szétszed minket a média – Persze, Delta force akciók mindig a legnagyobb titokban zajlanak, de a mostanit illetően nincsenek illúzióink, hiszen mindenki tudja, hogy amerikai és angol újságírókat ejtettek túlszul, és mivel sem az USA, sem Anglia nem tárgya a terroristákkal, nos, szóval számol lesz ez az egész kérve, és akinek a bögyében van a különleges alakulat, az be is fogja sározni. Rosszabbul nem is indulhatott volna a Delta Force-története. A 70-es években kezdte a működését, Rögtön az első akciójuk kudarccal végződött. Ki ne hallott volna az Eagle Clow hadműveletről. Egy iráni túszmentő akció volt, Teheránban tartottak fogva amerikai diplomatákat. A Delta Force bevetésre induló gépe meghibásodott, és le kellett fújni az akciót. A későbbi vizsgálatok során több mint húsz hibát fedeztek fel, ezért sokan azt állították, hogy a mentőművelet eleve kudarcra volt ítélve. Technikai, műveleti, gépészeti hibák tömbkelege hiúsította meg a mai Amerika első számú kommandós egységének debütáló bevetését. Ezután alakult meg a légi és a tengeri osztag. Amerika az egyenjoguság hazája. Tehát égető szükség volt arra, hogy a Delta Force bárhol, bármilyen módon, de mindenképpen foglalkoztasson nőket. Nos, nem vált be. Ez nem egy szimpla katonaság. Maximum a híradós szakasznál alkalmazhatóak nők, ami a hírközlésért felelős, vagy egy kiszolgáló egységnél, mint az adminisztráció vagy a műveleti tervezés. Ha jól végezzük a munkánkat, minden természetes, de ha mellé nyúlunk, akkor megköveznek minket. Hozzáteszem, hogy joggal, mert ki a jó isten tudná megoldani ezeket a helyzeteket, ha nem mi? Ha nem mi, akkor kik? Ha nem én, akkor ki? Ezt a kérdést legalább annyiszor feltesszük magunknak, mint hogy azt tudatosítjuk, hogy mi bárhol és bármikor bevethetők vagyunk. Na persze ahhoz az kéne, hogy a felderítők ne legyenek ilyen oltári nagy barmok. Sokszor hallunk magunkra ezt meg azt, de ezek a plegykák azt bizonyítják, hogy nem végezzük rosszul a munkánkat. A világ fele úgy véli, hogy nem is létezünk, csak legenda a Delta Force, mert nem olyan megfogható, mint a naviszél. Létezünk. És ha te nem tudsz róla, vagy legfőképp nem hiszed el, az nekünk jó. Leülök, megtörlöm az arcom. Pól mellé mereszkedve mondja a magáét. Nem hiszem el. Tudod, mi a leggázabb Pól? Felé fordulok. Ő egyet, majd megtörli a száját. Hetekbe telhet, mire újra megtaláljuk őket. Feltéve, ha még élnek. Biztos élnek. Ha nem élnének, már tudnánk róla. Az iszlám állam még azt a terrorakciót is magára vállalja, amit nem ők követnek el. Büszkék, ha emberéleteket írnak a számlájukra. A túszok kivégzését mindig videóra veszik, csak úgy, ahogy a fenyegetéseiket és ezt a nyugat elé tárják. Tehát ha nincs hír, az jó hír. Sajnos a túszok nemzetiségét nem jól választották meg. Mert Amerika és Anglia jellemzően nem fizet díjat a szélsőségeseknek. Franciaország például már többször is megtette. Szerintünk ez hibás lépés, de most itt ülve erősen elgondolkodom ezen. Ördögi kör. Az iszlám államnak fegyverekre van szüksége, ahhoz pénz kell, és ezt a pénzt bizonyos államok fizetik kiváltság dígyanánt. Így lesz fegyverük, amivel ellenünk harcolhatnak. Nem röhely. Ez kb. azt jelenti, hogy jó darabig nem megyünk haza. Egyszerre röhögünk föl kínunkba, mert egyikünknek sincs miért hazarohannia. Amelyik katonát nem várja otthon asszony vagy gyerek, annak keserű ez a téma. Na bum, fel is állíthatnánk itt egy sátrat. Eléldegélnénk. Na éljen veled, akinek két anyja van. Te egy vadállat vagy. Lököm meg a vállát, mert sokszor kiakasztta a hirtelen természetével. Jaj, te birka vér, majd állítatok neked egy bronzszobrot. Egyébként nem vagyok birka vér. Megfontolt vagyok. És türelmes, de engem is ki lehet hozni a sodromból. Persze a legkevésbé egy akció közben. Otthon, ha valaki bénázik vezetés közben, sokkal előbb elönti a fos az agyamat, mint egy tíz órás készenlét során. Azt hinné az ember, hogy egy különleges alakulathoz bárki bekerülhet, aki jó kondiban van. Igen, a fizikai erőllét elengedhetetlen, de a pszichológiai teszt első lépcsőjeként azt vizsgálják, mennyire vagy türelmes. tud e higgat maradni. Máig nem értem, Pól, hogy a pihébe ment át azon a teszten. Ha most nem ihatok meg egy vödör vizet, itt döglök szomja. Nyögöm, miközben megszívom a kamelbeget. Édes kevés lesz, mert ebben a sivatagi környezetben folyton üvölt a szervezetünk a víz után. Inni kezdünk. Közben felénk lép az egyik parancsnok. Gyerünk, fiúk, itt a friss víz! Bök a szemével a tartályok felé. Pól kiköpi a szívót és felröhög. Na ne bassz, itt teljesülnek a kívánságok. Többen elvigyarodnak. Egy szőke nagy rende. De dobja ám be magát, mert úgy vagyok, hogy még a faszom sem állna fel. A logisztika is velünk együtt röhög.